Radio Bekola Eri, eri. Mikä, missä ei ole ajatellut, mitä se Mutta me voimme kokeilla laittaa tän kulmaan noista, jos se kuuluu paremmin. Voimassa <laughs> <laughs> katsotaan, miten se Joo, ei mitään. Mutta ei, ei mitään. Mutta ei, ei mitään. Mutta Nyt se yhdistyy Mutta no, niin ei, ei mitään. Mutta ei, ei niin Mutta ei, ei mitään. Vähän ei, ei tähän ei, ei mitään. Mutta ei, ei mennä salaa kommentoimaan, mitä kuuluu Jotenkin tämä on sellainen kokonainen kuoro Joo <tos> <tos> Ja tämä vaikuttaa minusta realistisemmalta koska mm. oikeastaan koskaan ei ole sellaista tilannetta, että olisi vain yksi ääni. Vähän ja... mm. tai... niin kuin tää, asiat kaikuussa käässä tai jotenkin jä... silleen ja. ajatuksia plus, se... plus niin realiteettiä. Mm. Siksi, että tietää, että tietää, mitä me ollaan tekemässä, niin sitten voi vain sanoa. Ehkä vähän enemmänkin Musta valo on, mutta vaikutti siltä, että <laughs> on. Koska nyt kaikki maailma tosi musta valo. En... Olen ihan toisessa liitossa. Sitten me heiluu tuohon päin. Kommentoida nyt tosi Anta, joo, merkkejä, mutta. Miten me ollaan puuttuneet? Painostan tuulia oh, ja niin se ei ole niin kiinnostavaa kommentoida, kun se tulee Mm. Että oikeasti nyt ei muista niin hyvin, pitää skarpata, että mistä on puhunut, jos puhuu, miten on ajatellut tätä äänitystäkin niin joskus vähän aikaa sitten, koska nyt ajattelee, nyt aika eri tavalla kuin kuulee tämän setin. Vai, voi palata niin kuin, saman keskusteluun tai saman aiheeseen tai saman sanan. Hmm. Koska sit, no ainakin se sopi mun mulle, koska... Instagramia pitää vielä vähän ajatella. On... Ah, ja niin. niin. jos nyt perustaisit sen. Niin. niin. Koska sä voit poiketa tosta aikaisemmasta sinästä. Niin. Ja mä oon aina voinut vaihtaa mielipiteeni. Mm. Niin monta kertaa kuin mä mua huvittaa. Mutta jos sä poistat sen tilin, niin ihmiset kyllästyy. Mutta sä voit ehkä suhteessa itseesi helpommin muuttaa mielipidettä. Niin. Kun jos sä oot sille, muille ihmisille muutat mielipidettä tosi paljon, niin se saa enemmän sellaisia... Ha -ha. Se alkaa vaikua. Kuunnellaan, se on uudestaan ja uudestaan sanottavilla. Kakofoniaksi, jos tulee liikaa eri signaalit. Mm, niin, aina harva kestää. sitä. Niin. Joo. Mä en halua. <laughs> Mutta se on jännä, musta se on tosi epäloogista, koska se pyrkimys myös sellaisen loogisuuteen, ja että kaiken pitää olla superselkeää ja absoluuttista ja No, on. <köhö> jotenkin pysyvää, hmm. niin kuin, pysyvät mielipiteet, lampi, on tavallaan epäluonnollisia, niin mutta niitä pidetään arvossa. Tämä hmm. nauhoitus on, niin niin on sitten sopivasti toisenlaatuinen. <köhö> Et, Tässä niin. voi muuttaa. Mu Tämä, on tämä, on tämä saa yhteen että on selkeää, että missä suhteessa on siihen aikaisempaan, koska sitten jotenkin omassa päässä voi analysoida näitä juttuja aika paljon. Että, että voi peilata että mitä on ajatellut ja muistaa ne hyvin, mutta tämä on tämmöinen, että kuuntelijakin voi vähän niin kuin saada jotain selvää, että miten me ollaan suhteessa aikaisempaan. No ne joo, joo. Et ne ei ole täysin me hatusta vedettyä. Tämä on vähän uusi me näkökulma. Käyttää no, tällaista tekniikkaa tähän muista, mikä on häirinä. Sitten kun kuuntelee äänityksen, niin sitten jo. muista enemmän. Tai on nyt tämmöinen ääni, mikä jää kuulumaan, jää koska me ei osa. puhuta. Vai ei? Vai ei? No, no. Reis. Reisa. Ehkä yeah. tästä palikoituu <laughs> Täs niin paljon mutta mm. Nämä on niin kuin pieniä osioita, jotka eivät peittyy. Myös, Kyllä. myös se profetta. Profetta. Tämä on totus. Mikä ei peitä sitä? Loppureja. Ihanaa. osittain <laughs> Sitä on <odotelles. laughs> Ehkä minun pitäisi puhua vähän hiljempa. hiljempaa. Hiljempaa. Niin, no, tästä tulee no, no, sinne Ai niin! Koska joku on täällä tämä. Tulee niin paljon ärsykkeitä näistä. Mm. Mutta on ollut eri, eri hetkiä, että me kuunnellaan ja ollaan hiljaa. Varmaan jokaisessa leirissä me ollaan hiljaa jonkun osan, mutta sit ei tule olemaan oikein sellaista. Joo, on Ainakin joka leiri saa jonkun puheenvuoron varmaan. Mm. Sitä vähemmän. Minusta olisi vielä... Ei, ei tullaan. Tullaan. On, se, on Edelliset leirit niin kuuloksen kautta. Mielenkiintoisella tavalla me palataan Lekki tai kierretään tätä samoja sanoja. Niistä se. tulee sellainen niin vesiputous. Viimeiseksi. tästä Joo. No, Käyn heittämässä noin mm. kuumaan veteen, mm. brutaalisti. Joo. <köhön> ko voisi kokeilla? Mä voin samplata tätä edellistä tähän vähän tähän enemmän. olla superkinnastavaa tavallaan, että tavallaan... Että, että, että, että, että, että, että ainoastaan. Joo, menikö se, niin kuin tulko? Oikeastaan. Parsekaal. Olikin munat. Joo. Niin syötkö se kananmunia? Joo. No hyvä, parsekaalien Nyt on sillä tavalla just juonut niin paljon kahvia, että alkaa tärisyttää, oh no. mutta tuntuu vielä hyvältä. Leiköks mä oon pois tän vai ei? Mitä me oltaisi? Ehkä vähän joo. ei sillä varmaan niin, niin joo, paljon no. merkitystä on. Siitä on kuullut. Minä olen jo jotenkin äänen sävyn. Aika rauhallista meininki. Keskustelu. Keskustelusta. Tähän vaatii vain vähän aikaa, niin voi laittaa sinne, mukaan sinne. No, Aivan! Uh, joo. Koska se on jotain, sitko kannan... on kolme minuuttia. Joo, vaatii aikaa. Paljonko aikaa? Oh. No, nyt ne oli ehkä kokkinta siihen. Vielä viisi. Mm. Sitä Sitten tämä se, se olisi voinut olla myös tämän loopin kesto, se kananmunan kesto. Mm -hmm. nyt se on about varmaan tuplaaika? aika mm -hmm. Joo, verrattuna kananmunaa. Minulla on paljon sokeria, mutta en löytänyt mitään suolaa. Ah. Ajo, meri. Mä pois. tulee tosi hyvä ruoka. Hmm. Se oli kiva jäparilaisissa myös keitössä kun oli sellaisia kokonaisia kananmunia myös. Mm. Joo. Ja taivannissa oli myös sellaisia junko, tyylin sata tuntia keitettyjä kananmunia, siis mustia. osa sinä niitä? En. En minäkään. Sitten oli Sellaisia äh, kuumia lähteitä, miss, tai äh, joku selitti sellaisesta yhdestä lähteestä, missä oli poikkeuksellisen kuuma, joku yli 80 astetta. Ja sitten siellä ne käytti sitä, että ne laittoi kananmunia keittämään. Ja sitten niistä mineraaleista seurasi, että niistä munista tuli kuorista, tuli mustia. Ja sitten ne oli jotain sellaisia että saat 40 vuoden hyvän terveyden, kun syöt. No, vähän siisti. Mä oon käynyt kylpylöissä ja yksi näistä yksinkertaisista kylpylöistä ihan paikalliselle noin, naisille, ja <laughs> se yksi alle siellä oli varmaan tyylin myös 80 astetta se vesi, joo, joo. niin musta tuntui, et mä oon on vaan joku kalla, että keitetään. Mut muut paikalliset, ne oli vaan chillisti. Siis. Mitä siinä selvis, kun verppastaa, niin voidaan keittää molempia. Joo. Mun puolella. Joo. Ja mulla on myös parsakaalia. Ja mulla on myös porkkanaali. Kaik keitetään kaikki. Kaikki. kaikki. Kaiken, no, joo. joo. Tai siis mä tarkoitan, joo. Joskus te vaikka... Koska vaikeasti. raakaa. se ainakin vähän kuuluu. Tykkäätkö katsosit niin. Ei tämä on Itseän hauska. Itse aina hauskaa. Luontoa. on aina hauska. Tämä. on Mitä nyt on? Unelat nyt, vai no, niin. niin. Kommentoida tavallaan sellaista, leviäri, Mikä, missä ei ole ajatellut, mitä sanoit. Mutta voi laittaa tämän kulmaan noista, jos se kuuluu paremmin? Keskittyy siihen ajattelemiseen. Mitä saa? ajattelet? Hmm. Voi hauskaa. Mä toidan, niin se oli. tuntui ehkä vähän silleen, että Ennen. olisi heti mitä kommentoi. <köhö> <Joo>. Tämä on <köhö> hauska <Tytäisö> <köhö> olin kanssa katsomassa tätä <köhö> tilaa. Sitten myös oikeastaan sitten tämä laatu. Se tämä on kiinnostavaa. Nyt se yhdistyy noihin... Muihin väreihin noinkin, kun noin harmaata, niin sitten se näyttää samastaan. Vähän kauemmas, ettei saa alkaa tähän reiriin liikaa. Tekevät, Joo. Voi no, mennä salaa. Kommentoi vaan, mitä kuuluu. Jotenkin tää on sellainen kokonainen kuoro. Tämä vaikuttaa minusta realistisemmalta, koska mm. oikeastaan koskaan ei ole sellaista tilannetta, että olisi vain yksi ääni. Mm. Tää... Mä niinku asiat kaikuussa tai jotenkin ajatuksia plus realiteetti. Mm. Joo, Ehkä vähän enemmänkin niin, Sanotaan, että musta valoa <tä> ole, ole, mutta se on, on mutta sitten, tietysti, sitten, tietysti, sitten sille, että en Koska nyt kaikki tosi Olet ihan Enemmän valoa, yhtä yhtä harmaata, harmaa, korostaa. Miten harmaa, me on Tulee hyvin. Että oikeasti nyt ei muista niin hyvin, pitäisi karpata, mistä on puhunut. Jos puhuu, miten on ajatellut tätä äänitystäkin niin kuin joskus vähän aikaa sitten, koska nyt, ajatella, nyt reagoi aika eri tavalla kuin... Mm. tämän seti? Kiva, että voi palata mm. niinku, saman keskustelun tai saman aiheeseen tai saman sanan. Mm. Koska sit, no, ainakin se sopii minulle, koska Instagramia pitää vielä vähän ajatella. Ja, niin. se, nyt perustaisit Niin. Katoa, vai? Koska sä voit poiketa tuosta aikaisemmasta sinästä. Niin. Ja mä oon aina voinut vaihtaa mielipiteeni mm. niin monta kertaa, kun mua huvittaa. <köhön> Mutta jos sä poistat sen tilin, niin ihmiset kyllästyy, Mutta sä voit ehkä suhteessa itseessä helpommin muuttaa mielipidettä. Mm. Niin. Jos saat silleen, muille ihmisille muutat mielipidettä tosi paljon, niin se saa enemmän sellaisia, se alkaa vaikua. <kuhun> ja... <kuhun> jos tulee liikaa eri signaaleja. Mm. Niin, harva kestää sitä. Niin. Joo. <kuhun> Mutta on se on tosi epäloogista, koska se pyrki myös sellaisen loogisuuteen ja että kaiken pitää olla super ja absoluuttista ja <tosilut> o, jotenkin pysyvää hmm. niin kuin pysyvät mielipiteet Ai, on tavallaan tiedät että luonnollisia niitä pidetään arvossa hmm. itse niin kuin Tämä nauhoitus on sitten sopivasti toisenlaatuinen. Mm. Tässä niin. voi muuttaa mieltä. Tässä niin on ainakin on selkeää, että missä suhteessa on siihen aikaisempaan, koska sitten jotenkin omassa päässä voi analysoida näitä juttuja aika paljon. Että, että voi peilata mitä on ajatellut ja muistaa ne hyvin, mutta tämä on Kuuntelijakin voi vähän niin saada jotain selvää, että miten me ollaan Tossa suhteessa aikaisempaan. Ääni. No joo, joo. että ne ei ole täysin hatusta vedettyä. Muun Tämä on silleen uusi näkökulma. Käyttää tällaista tekniikkaa tähän. Mikä antaa tälle häiritsemään? Sitten kun kuuntelee äänityksen, niin se on. Tai on nyt tämmönen ääni, mikä jää kuulumaan, koska me ei puhuta. Voi ei, ei. No, no. Reis. Reisa. Mikä tästä polikoituu? <laughs> Nämä on niin pieniä osia, jotka eivät peittyä. Kyllä. Okay. Tämä on totuus. Mikä ei peitä sitä. Osittain Loppuräjähdys. Ehkä tästä voituu sitä odotellessa. Pieni no, on johonkin. Johonkin. Puhua vähän Hiljempaa. Hiljempa. tulee? Yksi. Ai niin. <laughs> Tulee niin paljon ärsykkeitä näistä. Mm. Mm. Mm. Mm. Mutta on ollut eri, eri hetkiä, että me kuunnellaan ollaan hiljaa. Varmaan jokaisessa leirissä me ollaan hiljaa jonkun osan. ei tule olemaan oikein sellaista. Niin joo. Ainakin joku leijeri saa jonkun puheenvuoron vartinaiselle. Mm. Jos, jos tämä soi. sitä vähemmän. tavalla me palataan tai kierretään samoja sanoja. Niistä tulee sellainen vesiputous. Sitä Käyn heittämässä noin, kuumaan veteen. Mm. brutaalisti. Yeah. Joo. No. Mä voin samplata tätä. Edellistää vähän tähän enemmän. Voisi olla superkinnastavaa. Täällä tietynlätä vielä. Että Ainoastaan. Joo. se? Oikeastaan. Olikin mun. Joo. Niin se kananmonia? Joo. No hyvä. Parsekaalien tässä. Miten mm. mm. mm. sillähän mm. juon niin paljon kahvia, että alkaa tärisyyttää? Ono. Oh, Mut tuntuu vielä hyvältä. Mm. Leipinkö mä oon pois tän kelteeseen? Ehkä vähän. Joo. On niin, paljon joo. merkitystä. Joo. miten Mikä puolla mennään jotenkin äänen sävy, aika rauhallista miinkin. Keskustelu. keskustelusta. Mä mm. käytä mm. vähän tätä poista. Tää vaatii vain vähän aikaa. Sä mm. voi laittaa sille. Laitanneeksi mennyt mukaan sinne? Joo. Niin. joo. se on jotain, sitten kolme minuuttia. Joo. Kannan vaan aikaa? Paljonko aikaa? Um, no, nyt ne oli ehkä kaksi, siis. se Vielä viisi. Hmm. Mistä tämä <tipsi> <ka -tipsi> Se olisi voinut olla myös tämän luupin kestä, sen kananmunan kestä. Mm -hmm. Mutta nyt se on about varmaan tupla-aika. Mm -hmm. Joo, herrattuna kananmunaa. Sokeria, mutta mä en ole löytänyt mitään suolaa. Ah. -po. No -su. no, mä Mä Tulee tosi hyvä ruoka. Mm. Se oli kiva jäparilaisissa myös keitoissa, kun oli sellaisia kokonaisia kananmunia myös. Joo. Ja Taiwanissa oli myös sellaisia tyylin sata tuntia keitettyjä kananmunia, sellaisia Joo. mustia. Olis sä maistanut mitään? En. en minäkään sellaisia äh, kuumia lähteitä, missä, tai äh, joku selitti sellaisesta yhdestä lähteestä, missä oli paikkeuksellisen kuuma joku yli 80 astetta. Sitten siellä ne käytti sitä, että ne laittaa kananmunia Ja Sitten niistä mineraaleista seuraset että niistä munista tuli kuorista, tuli mustia. Ja sitten oli jotain sellaisia että sä 40 vuoden hyvän terveyden kutä. No vähän siisti. Mä oon käynyt sen kylpylöissä ja näissä yksinä yksinkertaisista kylpylöistä ihan paikalliselle naiselle. ja <tos> Se yksi alle siellä. Oli varmaan tyilin myös 80 ostetta. Se vesi. Niin musta tuntuu, että mä oon, on joku kalla, että et keitetään. Muut paikalliset, ne oli vaan chillisti. Mitä siinä selvisi, kun verppastaa? Niin, joo. Joo. joo. Ja mulla on myös parsakaalia. Ja mulla on Ap. myös porkkanaali. Kaik keitetään <tä> kaikki. Kaiken, kaiken. joo saatana niin keskustella rentu mistä raakaa. vaan. tämä vaan. minun aina No, jos me keskustellaan mitään, niin, vaikka nyt... Te Jää nyt, mutta on se nyt vai se. vielä ja, no, on, on, on hauska. Kentä, on mitään, on, mitään, mitään, mitään, missä ei ole ajatellut. Mitään, mitään, Itse asiassa on on aina hauska. Luonteva. se on tavallaan hauska. kommentoida, niin se oli, tuntui ehkä vähän sillä hausken, en tavalla, eh. vasta, Sitten, mitä kommentoi, missä ei eh. ole ajatellut, <köhut> mitä rehan Tää on oikein, eh. vaikka nyt <köhut> <en> ole <jo> keskittää <köhut> ollenkaan, mutta eh. olla hauskaa, että, mutta se hetki, että ilman niin ettei mitä kommentoida, niin se oli, tuntui, tuntui kiva, Muihin väreihin. kuin se, että noin harvoilla tehtävät sen. Tämä on vähän kauemmas, että ei saa tehdä tähä Mä tähän leijariin liikaa. Joo. No. Tykkätkö sinne? Läiriä. Läiriä. Läiriä. Läiriä. <lähä> <S -tä. Läiriä. lähä> mennä salaa. Kommentoi vähän, mitä kuuluu. Sitten myös oikeastaan tämä laatu. Nyt se yhdistyy noihin muihin väreihin. Tämä puoro <mentit, mentit> vaik vaikuttaa minusta tai, tai puurunko. realistisemmalta, mm. koska mm. oikeastaan koska ei ole sellaista tilannetta, että et olisi vain yksi ääni. <mentit> <mentit> ei... mä en niinku asiat kai tai jotenkin tai 900 no. et... Ajatuksia Sette, plus realiteettia. Mm. Mm. <laughs> mm. <laughs> Ehkä vähän Juhu. Enemmän Juhu. Mitään, että musta et ole, <laughs> sitten siltä, että ole, koska nyt kaikki se Haskan. Vaikka sanoisi vain jotain sellaisia, pitäisi jotain ääniä tai siksi, että tietää, että mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten voi vaan olla silleen, ää, täyttää jotain kohtia. Ja sitten myöhemmin voi voi tehdä ääntäliihin silleen. Mm. <laughs> että mm. aika paljon mahdollisuuksia jotenkin, muista me ei Pitäisi voi olla sitä Minkäs on kommentoida tosi tarkkaan tätä ääntöstäkin. Mitä me ollaan puhuttu, se puhuttu se on se joskus. Ehkä että me ollaan juuri puhuttu tätä, niin sitten se ei ole niin kiinnostavaa kommentoida kuin se, että me kuunnellaan Päinä. sitä vanhempaa, jota mm. me ei edes muisteta. Joo. Kiva, että voi palata, mm. palata mm. Niinku saman keskusteluun tai saman aiheeseen tai saman sanan. Mm. Koska sit, no, ainakin se sopi minulle, koska... Instagramia pitää vielä vähän ajatella. Ah, niin. Että juttuun, Niin. Turhalta jutulta miettiä liikaa, koska sä voit poiketa tuosta aikaisemmasta sinästä. Niin. Ja aina voin vaihtaa mielipiteeni mm. niin monta kertaa, kun mua huuvittaa. <köhön> Poistat sen tilin. Mutta se on olla jotenkin tietoinen, sit, mitä kaikkea siihen liittyy. Mutta sä voit ehkä suhteessa itseesi mm. helpommin muuttaa mielipidettä ja vertailla. Niin. saat sille oot silleen, niin. Muille silleen. Muutat mielipidettä tosi paremmin. Se saa enemmän sellaisia, että se alkaa vaikua. Kakofoniaksi, jos tulee liikaa eri signaaleja. Mm, niin, harva kestä. Niin. Joo. Mut se, on Musta se on tosi epäloogista, koska se pyrki myös sellaisen loogisuuteen. Että kaiken pitää olla superselkeää ja absoluutista. voi kuunnella ja uudestaan sanoa, että mitä. pysyvää. Mm. Niin kuin, nyt aika raaka Mä en halua tietää luonnollisia niin pidetään arvossa. Mutta se on ihan totta. Tämä nauhoitus on sitten sopivasti toisenlaatuinen. Mä on. Tässä voi muuttaa melkein. Tässä on yhteyden. Äänet. Että on selkeitä, että missä suhteessa on siihen aikaisempaan, koska sitten tietenkin omassa päässä voi analysoida näitä juttuja aika paljon. Että, että voi peilata, että mitä on ajatellut ja muistaa niin hyvin, mutta tämä on tämmöinen, että kuuntelijakin voi sanoa <laughs> jotain niin selvää, että miten me ollaan suotteissa aikaisempaa. Tämä on noin tunnustus. Äänit. <laughs> Tämä on silleen vähän uusi näkökulma ehkä, mutta käyttää tällaista tekniikkaa tähän. Et tällä kertaa tuohon kuuntelee tätä ja on silleen ja. Tai on semmoinen ääni, mikä muistaa, koska me ei Voi, kuunnella se. kokemus äänityksen kuuntelemisesta. Ei aluksi ollut. Aluksi oli tästä oikean hetken muisto, mikä on vähän häilöä. niin on pieniä jotka äänityksen myöhemmin. Kyllä. Mutta sitten toisaalta nyt, kun taas puhuu ja Tämä on totuus. Ää. Mikä ei peitä sitä? Lappuräähty. Pistätkö sitä Vaan niinku pieniä useja, jotka eivät peittyä. myös myöhemmin ei voi oikeastaan kuunnella koko sitä alkuhetkeä. Niitä on vähän niin kuin nyt, että Ai, niin. kuunnella, koska myöhemmin se oli kuitenkin jo osittain peijättynyt. Ihanaa! <laughs> Sitä odotellaan. <laughs> niin. Tämä on eri eri hetkejä. Me kuunnellaan Me hiljaa. Varmaan jokaisessa me tästä tulee leirissä. Me ollaan varmaan kivempaa ja, ja kivempaa Sitten. tästä jotenkin matkomaan, koska oikein sellaista aluksi anne jos joku jonku puheenvuoron varmaan sitä, e sitä vähemmän palataan tai kerrataan samoja sanoja niin tulee sellainen vesiputous. vähän kuin maalauksessa et mitä enemmän leijereitä, sitä vähemmän. Käyn heittämässä noin Ei, ei toivisen. Tavallaan lisää materiaalia. brutaalisti. Lisää materiaalia. Sitten kuitenkin tässä tapauksessa. Kuitenkin voisi Mä voin samplata tätä. Erilaisia temppahtaan. tähän. tähän niin. Ei vaan niin. että vaan niin. Ei vaan vaan niin. Ei vaan niin. Ei vaan niin. Ei vaan niin. Ei on niin. Ei niin syötkö sen kanavalle? Joo. Nyt no, voi lähtää, tai, Betän, että tämä menee sitten ihan hassusti. Tai tietysti vaan... ...tavallaan... ...vetonaan. Ja nyt me tullaan... Mm -hmm. Sillä on mm -hmm. aika vähän tosta edellisestä... ...seuraavasta juonnut mm -hmm. niin paljon kahvia, että alkaa tärisytä. Mut oh, no. tuntuu vielä hyvälti. Jos tämän mikserin kanssa, niin voisi tehdä niin, että se kuuluisi ihan... ...yhtä hyvin seuraavalla kerralla. Tai sillä että se tulee täysin mukaan siihen, mutta nyt se tulee vain näistä tehtymistä. Tähän ääni. Niin, mm. mm. niin sitten niin, tulee niin, aivan selkeä. Ja. Selkeänä tämä, mitä meillä on nyt puhuttu. Eli Siin. se on aika pelkästään se me, metatasa, Niin sitten sekin on ihan mielenkiintoinen. Mm. Mutta sitten voi olla, että seuraavaksi meillä puhuu. tulee tämä ääni. Tämä on paremmin mukaisin. Kovemmin. Seuraavaan. Kerroksen äänet. Sitä ei puhulla. No niin, noin yeah. äänensävy. Aika rauhallista. Meidänkin myös mielenkiintoista kokeilla silleen, että ne olisivat saman mm. varoissa. Keskustelu. Koska Keskustelusta. Keskustelusta. Joo. vähän... Tää vaatii vähän aikaa. Cool, Tää voi laittaa sinne, laitanneksi mennä mukaan sinne. Vaikea. Täästä pitkään joo. Koska nyt, se on kentä. siellä Koska kolme vene. minuuttia. Joo, no, Sanon niillä, paljonko aikaa. aikaa? Mm. Vaikein. Paljonko aikaa? On. Ja nyt ne on ehkä kognita siihen. Vielä viisi. So, se tänä päivänä tämä on tämä se tämä tämä tämä tämä tämä se tämä tämä tämä tämä tämä tämä tämä Siinä on ekassa Ja just mietin, että olisi kiva asua, jos on yle, haluaisin <lähde> <Lähde. lähde> <lähde> <lähde> nähdä enemmän hii, kuin <lähde> Vau, wow. mitä sinä näet wow. sääntä? Tämä näkee semmoinen paljon sokeria. En ole löytänyt mitään suolaa. Siksi... Siksi... Meri peikästi tämmöiset sit näkeet Tavallaan aika piställä. Tapani lailla Sinä pieni puusta. Äänien Mulla sekin. Tässä on, joo. tulee Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. eri Taimonissa oli myös sellaisin se niin tyylin 100 tuntia keitettyjä kananmunia sellaisia mustia. Olis se maistanut niitä? En. En mylläkään. Sitten oli oli sellaisia kuumia lähteitä, miss, tai mm. joku selitti sellaisesta yhdestä lähteestä, missä oli paikkauksellisen kuuma. yli 80 astetta, niin siellä... Mm. Ne käytti sitä, että ne laittoi kananmunia keittämään. Ja sitten niistä mineraaleista seurasit, että niistä munista tuli kuorista, tuli mustia. Ja sitten ne oli jotain sellaisia, että saat 40 vuoden hyvän terveyden kutsua. No, vähän siistiä. Puolalahdessa semmoisia. Mä oon käynyt sen kylpylaissa Japanissa niin sit... Yksi näistä sellaisista yksinkertaisista kylpylöistä, ihan paikallisille naisille. Ja... Perheille. Se yksi halles siellä oli varmaan tyylin myös kahdeksan kohdetta. Se on Niin musta mä oon joku kala. Muut paikalliset, ne olivat vaan chillisti Mitä siinä selvisi, selvis, kun ja Joo. Joo. Ja mulla on myös parsekaali. Valinaa itse kaikkea. Kaiken. kaiken. Ja... Siis kiitän, että on, että mm. Koska saan, että raakaa? ainakin vähän on on aina hauskaa du vet inte vad dom sa så kom så att det inte var att mutta me laittaa tämän kulman noista, jos itse kuulua itse kuulua parin ja. se kuuluu paremmin. Luontava. että tavallaan ehkä vähän sillä Jännä. että olisi hauske. heti mitä on... <laughs> Tämä on hauskaa okay. edityksellä. Sitten myös oikeastaan tämä laitakin on hauska. Kiinnostavaa. Nyt se yhdistyy noihin muihin väreihin. ainakin. kun noin harmoita, niin sitten se näyttää tähän liikaa. Joo. mennä salaa. Kommentoi mitä kuuluu. Jotenkin tämä on se kuoro. Komioon... Niin ja tämä vaikuttaa niin, minusta jäi, jäi. Määrin, määrin. realistisemmalta, koska ei, oikeastaan, te... oikeastaan koska ei ole sellaista tilannetta, että olisi vain yksi ääni. Mä, ääni. Ei... Mä niin asiat kaikuussa kahdessa no. tai jotenkin silleen, Ajatuksia plus. Reaalitehti. Siksi, että tietää, mm että -hmm. mm -hmm. Ehkä mm -hmm. vähän Sanotaan, että musta valo Vaikuttaa siltä, että on, koska nyt kaikki tosi musta Olen ihan toisessa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 Yeah! Yeah! Yeah! ya ya ya Yeah! ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya Mist. Mist. Mist, Mist Välimäistä leijäriä nyt. Me ei varmaan haluta kuulla yhden Täs mutta se on edellisessä, edellisessä, se ohjelmassa. edellisessä ohjelmassa. Se oli äh, muuten. Kun, kun muu? se, se muu? tekee, niin ehkä joskus toisi Mutta kaksi leiriä takaisin tässä ohjelmassa. Suostu siihen mm. rauhoittaa, joku ihan uusi myös nyt jossain uusi. Rnau hoittaa. No. E Ei. ihan erilainen Ilman paineja on muuttunut. Ei mitään tässä kymmenen minuutin aikana. että ihan helposti mitä? Snack. Kyllä sä oot vähän tällainen. Niin. Snack. Eiripaikassa on täysin oman puheen erilainen, Se on erittäin... Mm. Moni haurettavaa tavan olla oikeella fiilillä. on eri, eri mieltä mm. kursori itse itsenäin kanssa. Täiski on niin monta mielipidettä samannäköisesti. että Myös, Täs, jos et se tulee tuosta kursorista. Ihan uhdeloista. No maa atread läppää. että ne layerit keskastella keskenään. Ei tässä näytä niin layer. Mut sit toisolta se oli sille niin. että kursori vois itse niin, ihan valikoida. Niin, niin, ihan tästä jos mä ei osaa. Kehittikko. Verboilisuus on nyt mm, tätä kurssia. Siinä no, on no, jotain mm. sellaista. Että mitä sitten tarkastuu. Ja samoin aikaisemmin kellaan heti vähän tosi reakti. tyhmää Mut puhua. Mutta sitten voi kuitenkin nauraa tosi pitkään välillä. Hyvä! Hyvä! Se, se menee johonkin alueen päätellä. Hyvä. hyvä! Vaikka, voi tos, voi vaikka tos, ei hyvä. se voi joutua, vaikka tuossa vaiheessa ei käy. Se on selittää, sanoa, on saanut muuten kuin väitämistä Voisi sanoa, että vajat samalla, tai kuorsin sen sanan otsikon whiteness. Sitten mä selitän, se on onko se sitte shokkitilutun? no, no, raka, raka, raka, hei, hei, sitten shokkitilutunut? Laura kosustus. on, niinku Vai, ei ole se se on se aika dramaattista. mistä sä Mistä se draava on? Tämä, se puuttu täältä? <tämän> <tämän> Eikö joku vapautellaan tilaa? Kuulostatko se siltä? Aggressio. Ikkunainen välissä. Muussa ei ollut aggressiivista. Miten draama-asema? Ilman seiniä se olisi eh, maailma tuo, täysin. Mitä on äsken päivä. sanonut? Otetaan, otetaan, otetaan. Sitten on niin. Sitten Niin. sankari. Myös ilma täällä ja siellä. siellä. Ja, on kyllä pala pala mukaan mukaan on erilaisia. Erilaisia. puhetta, eli aikaa. Sitten palataan, sinne, miku, mikä on se juttu, mitä kokee. Se on tosiaan öö, hyväksi. Ei. ei. Minkälainen itse voi kuulee sopivan? Ei riittäväinen turhaa. Hyväinen maustuu niin. sillä tilassa. Jotenkin. Ja tehdä kerroksia. Ei. kerroksia. vettä ulkona. Teatraali Tää. tai sopivaa tai kiinnostavaa. Että minkälaista. Pizzalaitaisi se sen kerroksia. Haluaisi. Tavallaan mitä kannattaa voisi sanoa? Sitten on nyt Ja voi tehdä. Ehkä me ihan toisilaisiksi. Suoristuja aiwa se, se, se meidät, voi ja. Ja, ja, on ja se se että voi myöhemmin ja on se on onko se oli toi hetki jossa on Erillinen Se selittää tämän. myös kaiken, että niinku, ku, uh, ilman koostumus mitään. ja ei.